<të> Gjithë falenderimet dhe lavderimet janë për Allahun subhanahu ta'ala Zotin e gjithësis A të falenderojmë dhe për ti ndihmë dhe fali kërkojmë Këkojmë për Allahun subhanahu ta'ala që në falë gjynahë e tona dhe të narua nga punët dhe vesë e tona të këqia A të që Allahu e udhëzonë rrugën e drejtë askusht nuk mund të adevjoj nga kjo rrug, dhe ati që Allahu e le në humbje, askusht nuk mund të asilë në rrug të drejt përveç ti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut, aja është i vetëmi adhuruar nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. Ka thënë Allahu Subhjana o Taala në Kurani në famëllart, ojë që kini besuar, friksoj unë i Allahut me sinceritet, e mësëllëdis në ndryshe vetëm se duke qenë musliman në besimin islam. Të dëruar shikues të televizionit pashës ju përshëndesme, përshëndetjen e banorve të gjenetit, es-salamu alaikum u rahmetullah. Ja të kemi bashkë për sëri në emisionin e radhës, në ciklin e emisioneve, për moralin, që flasim për moralin dhe etiken nga e cilat duhet karakterizohet gjdo musliman, në këte emision, do të flasim insha Allahut Aala me lejnë dhe vëndetin Allahut S.W.T. për një virtu të lartë të muslimanit pikrisht, do të bëjmë fjal për falenderimin. Allahu i lartë madhuruar Në Kur'anin famlar thot: "Vo intaudun ni'metallahi la tuhsuha. Innal insana la-valu la munkafar." Nëse ju do të përpiqeni ti numëroni mirësitë e Allahut, nuk do të arrini ti përkufizoni, ti numëroni do të ato ti për llogaritni. Por njeriu, vërtet njeriu është i padrejt dhe përbuzës. Shumisa njerëzve mendojnë se mirësit këfizohen vetëm në ato materiale apo mirësit të dukshme si që është pasuria, sigurimi mjetëve të jetesis e tjera. Dhe fakt, këta kanë gabuar nga se mirësit e Allahut sëpana ota alas në të sikur se o përmëndën dhe në jetin e saposituar janë të panë numur ta ato nuk mund të përlogaritën. Një shokëm i profetit sër Allahu Aleyhu Vesellem, e budardaj radi Allahu Anhu, thot, kush nuk njeh begati tjetër, veç atyre të mirave materiale, kë njeri ka mangësi në dituri dhe shumë për andënimit. Njerëzit, për shkaktë ignorancës, nuk i konsiderojnë në mirësi të mirëfilta, Ato mjërësi të cilat i gizohin i gizohin të gjithë së bashku në këtë planet në të cilin jetojmë dhe gjendën me shumis dhe të pak u fizuara, pak u rësim në naturë as kush nuk e ndinë veten të privilegjuar në to, të gjithja të barabart për këture mjërësive është ajri, uji, rrezatimi diellor, etj. Por njerëzit gjithashtu nuk ua dinin, nuk ja dinin vlerën e dhe shëndetit. Përveç se kur e humbasin atë, një dietar i madh në kohën Haru e Harun Reshidit i bën semaku, quaj e këshillon prisin e besimtarve Harun Rashidin Allahu shiroft, e mëshiroftë ekshillon me fjalë mjaft prekse saqë Haruni fillon të të qajë e bëri për të qartë ndërkohë Haruni thotë më kishte hetje më sillni një gotë ujë pasi ia sillin gotën e ujit dietari i thotë o prisin e besimtarve A do taj i e pjetër dynjan? Vetëm e vetëm që të shua e etjen në këmbim të kësaj gotë e uj, a i tha po. E pra shua e etjen të më shiroftë Allah, i tha djetari. Pas taj, vëzdoj. Pas i e pjë ujnë Haruni, i thot djetari, Po sikur të të ndalej urinimi, a do të jepi gjithë shka që posedoje prej dynjas tër dynjan, a do të jepi e vetëm e vetëm që të të liroj e të nzirje atë qëpive, po tha haruni. A të here, djetari doli atje ku dëshironte të dilte i tha pse atëherë e do kaq shumë atë që nuk vlen as sa një got ujë sigurisht kur njeriu është i etur një got ujë është shumë i etur një got ujë për të është më mirë se gjithë dhunja që kanë të po ashtu dhe lehtësimi i urinimit, ju nderoftë Allahu, është nga mirësit më të bëdha. Transmetohet nga ishja radi Allahu anha, se ka thënë, gjdo njëri që pi ujë të pastër, e fut atë në barkë, dhe njëzirë pando një pengesë, për këtë mirësi, obligohet që të falenderojë Allahu në subhana wa ta'ala. Po ku shë bën këte? Allahu i lartë madhruar, i ka klasifikuar mirësit në dy kategori. I ka ndarë në dy kategori, të dukshme dhe të padukshme, të fshekhta. Të dukshme ato janë, janë ato mirësi që ne i shohim dhe i gizohim. Sikur se përmënda pak më par begatit materiale posti, pozit e tjera, por mirësit e padukshme janë shumë e shumë më të më dha në numur në sasi dhe cilësi. Por pak njërës i vlerësojnë këto mirësi. Pre këtyre mirësi, mirësive të padukshme, është spari mirësia e diturisë se njohje sa laudës fanë o tala. E njohje se sekretit egistencës sonë në këtë bot dituria për Allahun, dituria për ditën e gjukimit e të tjera mirësit të besimit. Por një rëzit fatkesisht i apim përparësi mirësive të dukshme ndaj atyre të padukshme. Fanenderimi i Allahut së fanë ota ala është grada me lartë edhe vëthshmëris. A i përbën gjysme në besimit Si kur se thënë djetarë, besimi plot është falenderim plus durim. Gjysma e besimit është falenderim dhe gjysma tjetër është durim. Mirësit e allaudës përna o tana janë të pa nëmër ta. Por ne do të përmëndim disa nga më kryesoret e pa dyshimë. Më madhja mirësi që gëzon njeriu mbi faqen e dhëut është mirësia dhuntia e Islamit. Ne duhet ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë musliman. Që na ka bërë prej atyre që njehsojn Zotin e Lartmandruar në adhurim. Në një në besimin e pastër monoteist dhe falenderojmë Allahun në sëfana o tala që nuk në ka bërë pre atyre që e fyëjn dhe ofendojnë Allahun e lartë madhruar dhe i përshkruajnë ati cilësit më të vulta e të shëmtuara. E falenderojmë Allahun sëfana o tala që nuk në ka bërë asë si ata të cilët shpifin dhe Allahun të lartë madhruar duke i përshkruar ati fëmi një djetari ma thotë të kuptuarit e drejt të fjalës la ilaha illallah. Se çfarë thotë kjo, çfarë kuptim ka kjo fjalë, ju e keni dëgjuar dhe keni vënë shpjeguar nga xhoxhallar kolegët e mi në emisionet që kanë pasur dhe nuk po zgjatem për këtë, sepse kam qëllim tjetër. Të kuptuar të drejt të kësaj fjale është mirësia më e madhe që Allahu subhanahu wa taala e ka dhuruar njeriu mirësit të tjera. Eshtë mirësia e bulimit dhe e fshehje se gjunaheve. Sa gabime dhe gjunahe bëjmë për dit, po si kur këto ti merte vesh ndë një njëri u jon i afort apo i largët, po si do mos të këta aformit, a do tërproheshim? Sigurisht që po. Po si kur të publikoeshin këto gjunahe dhe gabime që në bëjmë, A do tërprohëshëm sigurishe po? Pse nuk tërprohëm i prej Allahun, sëfana o tala? E pse nuk i falenderojmë Allahun, sëfana o tala, pra për atë mbulim të bukur që nga ka bërë për gjunahet? Ne jemi gjunahësjarë dhe në parashet e këtë tjertë sikur jemi prej euljave të devodshëm dhe shumë të devodshëm. Falë mbulimit të bukur që nga ka mënsuar Allahu sëfëhana u tala, e lusim Allahu sëfëhana u tala se në imi vërtitë rober gjunahëqarë, sikur se nga i ka mëluar këto gjunahë në këtë bot, ashtu të najfarë dhe në botën, në botën tjetër. Sikur Allahu sëfëhana u tala të ja përshpeton të njëriut në dëshkimim për gjithë gjunahët që bëndë nuk do të mbetë i këmë njëriu mi faqen e dheutë. një djetarë të math, e pjësin, e butejmen, që uaj e butejme, zote më shiroft. Si u gdhive, tha u gdhiva mes dy mirësive, dhe nuk di se cila prejtyre eshtë më e madhe, dhe se për cilëm prejtyre ta fanendore Allahun së fanautala më shumë. Për gjynahetë, që mi mbulohi, mi mbulohi dhe mi fsheu, dhe as kusht nuk e ti përveç me e dhe Allahut së fana o tala, apo për simpatin që kërti voj në zemrat e njerëzve të cilët më duan mua, edhe pse unë jam robë, gjuna fqarë. Mirësi tjetër, është mirësia e hapjes e deres e pendimit. Dera e pendimit vazhdo në tjetë e hapur, Allah subhanahu wa taala deri në momentin që njeriu i vjen shpirti në fyt, në agoninë e vdekjes, atëherë nuk pranohet pendimi. Apo momenti që është për të gjithë ditën kur të dalë dielli nga perëndimi, atëherë nuk pranohet më pendimi. Edhe pse njerzit bëjnë shumë gjunahe, Allah subhanahu wa ta taala me shirin e tij i afatizon nuk e mbyll derën e pendimit, me qëllim që, që ata të pendohen fëtë zotë i lartë madruar në një hadith këtësi, gjënaqësharët, të mose më basin shpresin nga mëshira ime, unë jam uëriju miku, miku i tyre, mbrojtës i tyre, kur hata pendohen, dhe kur nuk pendohen, i kuroj, duke i spravuar me fatkejsi, me qëlim për tjua pastruar gjënahet. Më mirësi tjetër, Çana ka dhuru, dhuruar Allahu subhanahu wa taala është dhuntia e udhëzimit në rrugën e drejtë. Këtë mirësi nuk e ndiejnë vetëm së të penduarit. Ata që kthehen sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala. Tregohet për një njeri të verbër, por i sprovuar gjithashtu dhe me dy smundje të tjera, me smundjen e lebrës dhe të zjebjes, jetonte në një fshat. Banorët e të cilit ishën zullumë qarë njërës të prishur, të shëthurur. Dhe këjë falenderon të Allahun, subhana vëtala, në gjdo moment, thoshte, ilartësuar që ofë të Allahun, elhamdulillah. Kalon një njëri i zakonshëm, ignorant, thotë pëshfar mirësi e falenderon Allahun, me atë konceptin e ti të gabuar qëfar të kam vetur ty për e mirësive që falenderonë Allahun, subhanahu ta'ala. Ndërsa këja këthen, kërë obi dhe vodëshmi thot, subhanahu ta'ala. Lavdia i qoftë Allahut. E si mos e falenderonë Allahun, subhanahu ta'ala, për mirësit e mëdha që më ka dhuruar, kur unë jam i vetëmi njëri që e kujtojë Allahun, subhanahu ta'ala, në këtë fshatë. E njehë, e njohë, dhe adhuru e Allahumë s'pana u ta'ala mërnda musive të mija. Vëntia e shëndetit, mirësi e qmuar, Ebu Dardaj radi Allahua në hënë thot, shëndetit e shëtë pasuri, ndërsa një djetar, tjetër thot, Bekr El Muzeni, Bekr El Muzni, Allahum Shirof thot, tek muslimani, në shëndetit, I shëndetshëm janë mbledhur mirësitë e dhunjas dhe të kësaj bote dhe të botës tjetër. Nga sa shëndeti është mirësia më e madhe në këtë botë, dhe Islami është mirësia më e madhe në atë botë, në botën tjetër. Hënëherë është ankuar tek një dietar i quajtur Yunus ibn Ubeid njëri ankohet për gjendin e vështirë ekonomike, ndërsa dhe këtë djetarë e pyët. A do dëshirojë që përhumbin e një syri të do më shpërbleshe me një qënë mi dirhem e jodhë. Po mirë. Po përhumbin e një dore gjithashtu të të jemi një qënë mi dirhem absolutisht jo. Dhe vazhdojë kështu të i përmëdhëm disa mirësi të Allahut subhanu teala në trupin e tij, në shëndetin e tij. Dhe pasi përfundoi i thotë: "Ah, po e shoh se ti, pse do ke qendra e mira, mirësi. Sikur si ti si themi me gjuhën e sotme ti qen ke milioner. A nuk e turp që ankohesh për Allahun subhanu teala? Selman el Farisi, Allahum Shiroft, në tregonë për një person të si të Allahum s.f. n.a. i kështë e dhuruar shumë pasuri, por një ditë për ditësh i a merë të gjitha dhe e lenë një rogos. A i vazhdojnë të që gjithë kohës të falenderon të dhe të madheron të Allahum s.f. n.a. edhe dikush e pyëti e për qëfar mirësie e falenderon Allahum të nuk të kam betur azje përveç këti rogozi. Sa e falënderoj Allahun e lartë majdhruar për ato mirësi për të cilat nuk mund të më dhuroj askush tjetër përveç Ti. E falënderoj për mirësinë e shëndetit, për duart, për këmbët, për gjithçka dhe nis ti ti përmonte mirësitë me radhë. Mirësia e sigurisë, të pasurisë dhe mjeteve të jetesës. Në fakt këtë mirësi e njohin shumë njërës, por kanë koncept të gabuar, ndresa profeti sëllëllahu a.s. në jebë konceptin e qartë dhe të drejtë kësa e mirësie e kur thotë kush gëdhijet në shtëpin e ti i sigurt, i shëndet shumë në trup, tre gjera, i sigurt në shtëpi, i shëndet shumë në trup, dhe ka ushimin e ditës jo ushimin e një viti, apo të dhjetë viteve, ushimin e ditës, kësë si kur të këtë poseduar tërë dynjan. Duke e er vlerësuar mirësi të Allahot, subhana ota Allah, maksimalisht, ne arim ta falendurim Allahot, subhana ota Allah ashtu se si gjithdu, dhe për të vlerësuar këto mirësi, në fakt, profeti sëllallahu aleyhu sëmë në mëson, në jip një regullë, që du të të këtë parasurës se cili prej nesh, thot i drguar i Allahot së fana o të ala, shikoni ata që janë poshtjush, pra në qëshjet e kësaj botë, edhe mos shikoni ata që janë mbiu, për sërit flasin për qëshjet e kësaj botë. Nga se kjo është më e mirë për ju, për të mos në qmuar begatit e Allahot së fana o të ala, begatit që ju ka dhuruar Allahot së fana o të ala. të ndëruar shikues. Shumë njërës i konceptojnë në shumë gusht mirësit e Zotit. Për ta dhe falenderimin dhe ti. Për ta të jesh të falenderosh Allahun dhe thuath, dhe mjafton të thuash shyqyrë Zotit, shukrë. Eh, falenderim. Ose Elhamdulillah. Por kjo është vetëm një form e falenderimit. Apo njëm prej mënyrave. Falenderimi shprehet në disa mënyra, me gju, me gju, me zemër dhe me gjymëtyr. Ta falenderosh Allahun së fanën o tala me gju, dothot për mëndësh begatit e ti. Ti shprejsh falenderim Allahus së fanën o tala ta duke folur për ta. Thot zotilart madhruar, vëm më ma abiniamet i rabbi ke fëhaddith, e ti për të mirat e zotit të flit. Fudelgnu e jadi radiallavan hukat thënë, njerëzit e mëndshur, thoshin se përkujtimi begative të Allahut, dhe të biseduarit rreth dyre është prej falënderimit. Një natë i bashkë me një dietar tjetër Ibn Ujeinën, gjithë natën e kanë e kanë e kanë kaluar duke përmendur një, me njëri tjetrin duke kujtuar për kujtuar mirësitë të Allahut subhanahu wa taala. Ëndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, kush nuk falenderon për pak, nuk falenderon as për shumë kush nuk i falenderon njërzim nuk a falenderuar asa Allahun së fa nautala të folurit për begatite Allahut eshtë falenderim dhe lënja e ti eshtë mohim falenderimi me zemër dhe thot që ti pranosh dhuntit begatite Allahut së fa nautala dhe të besosh se ato jam vetëm prej Allahut dhe ta duash të dhuruesin e begative të pa fund me ta duash me gjizemër dhe jo vetëm kaqë ditar thonë dhe i gjithë bukur ma di thonë të gizohesh për mirësitë që Allahu u dhuron të tjerëve, dhe të mos të kesh të mos të kesh zili njerëzit. Njëri mënsur thot, është më natyrshme që një që zemrat e duan atë që u bën mirë. A nëse dikush na në bën një të mirë, ne nuk rreshnim së falënderuari. Por është shumë e habitshme dhe mirë për ato zemra të ngurtë që nuk e duan Allahun, Dhuruesin e gjithmirësive. Falenderimi me gjëmtyr dhe thot që të përdorësh të gjitha begatit e laudës përnë o tala në bindjen dhe ti pa e kondrështuar laudës përnë o tala si kur se thotë Zotë i lartë madhruar u e amelu e le daud shukra dhe veproni duke falenderuar o familia e daudit habia me madhe është me atë njëri i cili gëzon mirësit e laudës përnë o tala dhe me këto mirësi a i kondrështon Zotin Zotin e lartë madhruar prandaj djetartë e hershëm, për e të parve tanë devodshëm, e kanë konsideruar lënjen e gjunaheve si pjesë shumë të rëndësishme të falenderimit. Ibn transmitohet se Ibn Munkediri i ka për, kur ka par një djelosh duke e nga smuar një vajzë, i ka thënë o birim. A kështu po e falenderonë Allahun për mirësit që të ka dhuruar, të ndëruar shikuesë, ndalemi këtu në fund të pjesës së parë të këtij emisioni për të vazhduar bidhni la me lejen dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala morrë të lartë të muslimanit në vazdim inshallah taala rrihemi pas një pauze të shkurtër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahi walhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ndërruar shikues, vazdojmë pjesën e dytë të emisionit, kushtuar falënderimit. Qysh në fillim të këtij emisioni përmenda se njerëzit nuk i ha dinë vlerën falënderimit, vetëm pasi që humbasin ato. Për shembull, për shëndetin. Shëndetin nuk e vlerësojnë shumë njerëz. Është thënë qysh herë se shëndeti është një kurorë e vendosur në kokën e të shëndetshëmve, kurorë të cilën nuk e shohim vetëm se të smurit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka dy gjëra që njerzit nuk i vlerësojnë ashtu siç duhet, shëndetin dhe kohën e lirë. Ne festoj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam naqshillon. Shfrytëzojini pesë gjëra para se të vinë pesë të tjera, para sa ato të humbasin rrinin të ndë, para se të mplakësh, shëndetin të ndë, para se të smurësh, pasurin të ndë, para se të barfëroesh, kohën të ndë të lirë, para se të prokupoesh me punë, dhe jetën të ndë, para se të vdesësh. Vërtit, Allahu Subhënau Taala në ka dhuruar mirësi të mëdha, por fatkesisht pak janë ata që falenderojnë Allahus Pana, o, për mirësit edhuruara, pak janë një njohësit. Thotë Allahus për një njohësit, o kalinu min e i badi e shëkur, pak prej roberve të mi, janë falenderues. Allahus për njërëzim dhe në dy kategori, në falenderuesa dhe mahuesa. Gjeja me uryrë të ka Allahus Pana, o, Tala, kufri, muhimi, për një njërëzim dhe një një një një një një një një një një një një një një një një një është falenderimi mirë njohja. Allahu i lartë madhuruar thot, ina hadejna hu se bila, ima shakira ua ima kefura. Ne u dhëzuam në rrugën e drejtë, pra e u dhëzuam njerimu në rrugën e drejtë, ajo se do tjetë mirë njohos, ose përbuzës. A i që dëshiron që të vazhdoj, të shioj mirësit e Allahu së fanë o tala, dhe o vetëm. Por gjithashtu këto mirësit të të qëtohen, duhet të të regohet mirë njohës dhe falenderues ndaj Allahut subhana vëtala. Thot zoti i lartë madhruar, la in shakartum, la e ziden në kum, va in të këfuru fa in në adhabi le shedit. Nëse të regohen i mirë njohës, unë do të washtoj edhe më shumë begatit e mija, e ndërësan nëse i mëhon i mirësit e mija, atëhere vërtet dënimi djeni së dënimi im është i rëndë. Ne du të njohim falenderuesit me qëllim që t'indjekim dhe t'i pasojmë, t'i marim si shëmbull, t'i ndjekim dhe t'i pasojmë ata. Nga në tjetër t'njohim më huesit dhe distansohemi nga rruga e tyre. E pa dyshim më robi më falenderues dhe mirë njohës në e laus, uh, fa në tala është i dërguar i Allahot a.s. Uh, i cili njohim E falenderun të Allahun së fana u tala dit e natë. Falej aish shumë sa i qaheshin apa jenteshin këmbët dhe me keshardi bashortja e ti e dashur Aishja radi Allahu anha i thotoj dërguari Allahut, që pojë bën kështu vetës nënde? Nërkoj që Allahun së fana u tala ti ka falur të gjitha gjunahet nga të parat dheri të këtë fundit. Tha profetisëll Allahu a.s. E si mosimro falenderu e së Aishje Allahu i lartë madhuruar për nuhun a.s. thot, innehu ka në abdën shekura. Me të vërteta ishte robë falenderues. Në komentimin e këti ajeti, Mujahidi një komentues i maf i kuranit ka thënë, se nuhu a.s. nuk hante dhe nuk pinte pa e përmëndur Allahun së fa në utala. Madi dhe dorën nuk e ngrinte pa e përmëndur Allahun së fa në utala, pra ndaj a i meritoj të quej, Prja Allahu subhanahu wa taala e quajte Allahu subhanahu wa taala Rub falendërues. Nga ana tjetër, Allahu subhanahu wa taala i dhuroi iblisit alayhi lanatullah shumë mirësi, por ai u tregua mos mirnjohës, për buzës i mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ju bindtur dhërit Allahut subhanahu wa taala, nuk i ran në sejdë ademit alayhi salam në shenjë respekti ndaj urdhrit të Zotit dhe me mendim madhësie tha ane khayru minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhum min tin min tin un ya mai mir se aj mua m krijova m krijove prej zjarit ndersa ate e krijove prej bartes per shkak te per shkak te mendim madhësis dhe mosbindjes allahu e ber ilanet e per zuri nga meshira e ti dhe vendosit apo shtroj përjetësish në zjarin e gjëhenemit, atë dhe pasu e steti. Në kurani më familartë, Allahu Suf. Në më të ala ka përmëndur disa për e popujve të cilët i ka begatuar, për ata janë treguar mos mirë njohës. Prandaj dhe dhe ka vendosu, Allahu vendosit i ndëshkoj me qëllim që të marin mësim dhe brezat që vinë më pas e për këture popujve ka përmëndur në që ka përmëndur në kuran, janë bit e Izraelit, banorët e sebes, e të tjerë. Njërë zitë, sa doj që të përpichin, nuk mund të japin hakun e falenderimit, mirësive të Allahut, s'fana o t'a ala. Mandje vetë falenderimi ka nevoj për falenderim. Habit shme, falenderimi ka nevoj për falenderim, po, njëri më në qërfot, për derisa falenderimi eshtë mirësi pre Allahut, Obligohemi të falenderojmë Allahun së për këtë mirësi. Në fund të fundit, nuk mund të falenderojmë Allahun së për nësa i nuk në i mundëson këtë gjë. Një djetar, thot, Tarik, Bnu, Habib, thot, vërtet haku i Allahut është shumë i math. Dhe kryesat nuk japin do të kur haku në falenderimit Allahut së për në të tala. Pa dyshim, mirësi të Allahun dajnë neshë janë të shumëta e të panu mërëta. Por, gjithës e si u gëdihuni dhe ngrysuni të penduar. Një robë adhuru esë dhe i përkushtuar. Kishte jetuar në një ishu, një jetë të tërë, ja kishte përkushtuar Allahu të Subhana otaala, i vequar nga njërzit. Këvdish, Allahu Subhana otaala u thot e njëjve, o e njëjt e mi futen i këtë robin ti me mëshirën ti me në gjenetë ndërsa ky rob adhurues por injorant që nuk i kishte vlerësuar mirësitë të Allahut subhanahu wa taala ashtu siç duhet, thot o Zoti im, jo jo, me punën time, mirësitë të Allahut subhanahu wa taala. Atëherë ta shohim punën dhe adhurimin tënd. Allah subhanahu wa taala i urdhëron engjëjit që t'i apeshojn ja vetëm një mirësi Ja peshoi të gjitha veprat dhe adhurimet që kishte bër gjatë gjithë jetës në njërën anë të peshores, ndërsa në anën tjetër të vendosej vetëm mirësia e shikimit. Dhe kur u peshua, u pa se peshorja anoi vetëm nga një mirësi e vetme, ajo e shikimit. Atëherë Allahu u pranua në të ardhmen e drejtësinë e tij tha: Futeni robën tim, futeni robën tim në zjarë. A i e të herë u zjua e kuptojë. Tha o zotimi, me mëshiren të ndë. Pa mëshiren të ndë, a zjetë nuk mund të realizojë. Më duhet të, të falenderojë shumë. Allahus, pa në otale mëshironë, për thotë, futeni në gjenet me mëshiren dhe mirësin, me mirësin të time. Kjo, o ju vlezër dhe ju motra, është vetëm një mirësi, mirësi e vetëme. Po sa, e sa, e sa, mirësi gëzojmë, ne. Aja kemi dhe në haku në falenderimit, për mirësi që në ka dhuruar Allahus F.T. Thotë Allahus F.T. një hadit këtësi, o biri ademit, ti nuk të regoesh i drejt me mua, unë të ofroj dëshuri në përmjet begative, në dërsa ti, ma këthen me uretje në përmjet më kateve, të kunë zbret mirësia, të këty zbret mirësia ime në dërsa të kun në gjitet likësia jote. Kjo adith është një qërtim për gjitha të njëres të cilët i keqë përdorin begatit e Allahutë, s'pana o tala, duke e këndrështuar Allahun e lartë më dëruar. Vlezër të ndëruar, ne duhet regohim modest. Ne duhet bëjmë kujdes që mos i më basi mirësit e Allahutë, s'pana o tala, dhe të mos bëhemi përbuzës si djalli i malkuar dhe ushtria e ti për gjindve dhe njerëzve. Djalli i malkuar e privoj vetën e ti nga mirësit e allaut spana o tala për shkak të mundima dësis e ndërsa po për shkak të zilis a i të dëshiron që ti privoj edhe njerëzit për dhe gjindet që të këtë samë shumë shok në ziar, a jeshtë armiku ju në i betuar dherën ditën e kiametit. Ibn Kajmi Allahum Shirovët, thotë, kur i blisi armiku e Allahut e kuptohi vlerën e falenderimi dhe falenderuesve, i vuri për qëllim vetës mashtrimin e njerëzve dhe largimin e tyre nga falenderimi e bëri këtë qëllim primar. Pranda i tha Allahut s'fana o të ala, pastaj, unë do të usinim atyre njerëzve, nga para dhe nga mbrapa, nga djathta dhe nga e majta e shumësën e tyre nuk do ta gjesh prej falendëruesve. Gjithashtu, shoqërimi me njerëz të kij, na bën që ne të harojmë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala, ata na angazhojnë me vepra të kija, në këtë mënyrë ne nuk arrim ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala ndryshe nga besimtarët të cilët na kujtojnë për mirësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe na ndihmojnë në vepra të mira. E lusim Allahun, subhanahu ta'ala, që të nabëj për e roburve falen në rues. E lusim Allahun, subhanahu ta'ala, me një lutje shumë të bukur. Lutje të cilën profetisë sallallahu aleyhi vësallem, ja ka mësuar muadhë në gjëbelit. Dhe me këtë pojë përpëfundoj, inshanahu ta'ala, i thot, o muadhën të dua shumë. Vesh mos arroj, i thot, pas në gjëbelit. Çdo namazi ti lutesh Allahut subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Me këtë lutje po e përfundoj tash. Emisionin e sotëm, duke lutur Allahun subhanahu wa taala ozull na ndihmo, të të përkujtojmë, të të falenderojmë dhe të të adhurojmë së miri. Wa sallallahu ala nabine Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa alhamdulillahi rabbil alameen wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh